Tvrtkom Godina je 451. Na katalonskim poljima, smještenim u današnjoj seviroistočnoj Francuskoj, susrele su se dvije velike vojske. Huni i njihovi saveznici, predvođeni Atilom, prešli su rajnu i počeli pustošiti Galiju. Kralju koji će u povijesti ostati zapamćen i po nadimku bić boži suprostavit će se šarolika vojska zapadnog rimskog carstva. Atila je na desno krilo postavio Ardarika i njegove gepide, na lijevom krilu postavio je Ostrogote, a u sredinu zajedno sa svojim hunima postavio je Sangibana, kralja Alana u čiju se vjernost nije mogao pouzdati. Zato ga je stavio blizu sebe kako bi ga držao na oku. S druge strane, rimski vojskovođa Aecije okupio je legije iz Galije i Germanije. Pridružili su mu se vizigoti pod kraljem Teodorikom. Uz vizigote tu su još bili Sarmati, Armurikanci, Saksonci, Burgundi i Franci. Obje vojske pokušale su zauzeti vrhove brda. Bitka se vodila u nizini koja se na jednom dijelu strmo uzdizala u lanac brda. Za vrhove tih brda povešće se ogorčene borbe. Do vrhova je prije svih došao Torismund, princ Vizigota. I tada se rasplamsala krvava bitka. opisujeju ju pisac Jordanes u historiji Gotha. Sukobili su se prsa o prsa u bitci i borbe su postale divlje, konfuzne, čudovišne, nemilosrtne. Borbe koje staro vrijeme nije zabilježilo. Takva su dijela učinjena da se hrabri čovjek koji je propustio ovaj sjajan prizor... Nije mogao nadati da će u svom životu vidjeti išta tako veličanstveno. Jer ako je vjerovati starima, potok koji je tekao kroz nizinu, znatno je narastao od krvi koja je tekla iz rana ubijenih. Oni čije su ih rane natjerale da utaže svoju žeću u tom potoku, pili su vodu pomiješanu skrvlju. U svom jadnom stanju bili su prisiljeni piti tu vodu, za koju su vjerovali da je pomješana krvlju koja je tekla iz njihovih rana. U Bici na katalonskim poljima poginula je prema Jordanesu oko 160 tisuća ljudi. Ali nijedna strana nije odnijela odlučnu prevogu. Atila se povukao preko Rajne s so ostacima svoje vojske iz gotovo cijelim plijenom, a Eci je brzo raspustio svoju vojsku bojeći se jačanja Barbara pod njegovim zapovjedništvom. Nakon povlačenja Atiline vojske činilo se da će Val provala barbarskih naroda koje je započeo početkom 5. stoljeća prestati. Ali plima naroda koji su nadirali preko granica nije se mogla zaustaviti. Prvi udar groma koji je navijestio o luju koja će se spustiti na rimsko carstvo dogodio se devetog olovoza 378. godine. Tog je dana u bitci kod Hadrianopolisa gotska konjica porazila rimske pješake. 40.000 rimskih vojnika ostalo je ležati na poprištu te bitke. Među njima bio je i car Valens. Po nekim povjesničarima u toj bitci zapravo nestalo rimsko carstvo. Francuski povjesničar Viktor Duri piše Mogli smo se zaustaviti i ovdje jer od Rima nije ostalo ništa. Vjerovanja, ustanove, kurije, vojne udruge, umjetnost, književnost, sve je nestalo. Nakon te bitke glavni protagonisti povijesti postaće, po riječima francuskog povijesničara Jacques Legofa, željezo, glad, epidemije i životinje. Plima barbarskih naroda bit će nezaustavljiva. Istočno rimsko carstvo uspjeće se nekako oduprijeti toj navali, ali zapad će pred njom pokleknuti. Barbarski narodi rastrgaće zapadno rimsko carstvo. Amian Marcelin, zadnji veliki rimski povijesničar, ovako opisuje Alane, jedan od naroda koji je nadirao preko granica carstva. Zadovoljstvo što ga blagi i miroljubivi duhovi nalaze u radišnom bavljanju, oni nalaze u opasnosti i u ratu. U njihovim očima, vrhunska je sreća izgubiti život na bojnom polju, umrijeti od starosti ili nesretnim slučajem sramota je i kukavičluk koji zasipaju silnim pogrdama. Ubiti čovjeka i jonaštvo je vrijedno svake pohvale. Najveći je trofej kosa skalpiranog neprijatelja. Ona je sastavnim dijelom ukrasa ratničkog konja. U njih ne nalazimo niti hramova, ni oltara, čak ni kolibice prekrivene slamom. Golimač, mač, zabodenu zemlju sukladno-barbarskom običaju, postaje emblemom Marsa. Njega slave nabožno, kao vladara pokrajina, kroz koje prolaze. Godine 410. pao je vječni grad. Vizigoti, predvođeni Alarihom, obsjedali su Rim. Rimski senat pokušao je nagovoriti Alariha na ustupke, ukazujući mu na mnogobrojno stanovništvo vječnog grada. Alarih je odgovorio, što je trava gušća, to se lakše kosi. Alarih je zatražio da se oslobode svi robovi barbari i da se skupi svo zlato u gradu i preda njemu. Kada su ga senatori pitali što ostaje građanima Rima, on je odgovorio, život. Dvaje puta Alarih bez uspjeha obsjedao grad, tek mu je treća opsada uspjela. Njegova je vojska ušla u grad i opljačkala ga. Pad vječnog i neosvojivog Rima je stravu u carstvu. U dalekoj Palestini, sveti Jeronim, kad je čuo vijesto padu grada, napisao je ove retke. Glas mi zastaje i jeca i me guše dok diktiram ove riječi. Osvojen je grad koji je svijet. Nakon tog prvog osvajanja Rima, navale Barbara, još su se pojačale. Jatila je nakon bitke kod Katalonskih polja krenuo prema Rimu i opustošio sjever Italije. Rim je još u nekoliko naleta osvajan. Godine 455. vandali su osvojili grad i pljačkali ga dva tjedna. Konačno 476. godine došao je kraj zapadnom rimskom carstvu. Pad zapada ovako je opisao kroničar Marcelin. Od Oakar, kralj gota, dobi Rim. Zapadno Rimsko carstvo, koje je Oktavijan August, prvi od careva, počeo podizati, skončalo je s malim carem Romulom. Provala i ratovi koji su započeli početkom petog stoljeća nastavit će se sve do osmog stoljeća. A ista ona mreža puteva koja je činila carstvo velikim pomogla je da se to carstvo razori, govori profesor dr. Nevan Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ti putovi koje je gradila rimska vojska kako bi napredovala u svojim osvajanjima, sada su na isti način poslužili barbarima u njihovim prodorima, u unutrašnjost rimskog carstva. No, obično se smatra da su rimski putevi nestali sa propašću rimskog carstva, što nije točno. Naime, i u znatno kasnim izvorima, pa i sa našega područja, u izvorima iz 12. stoljeća i 13. stoljeća, spominju se takozvane velike ceste, kojima su se služile... I vojske, ali naravno i trgovci, i za koje možemo sa puno pouzdanje pretpostaviti da su upravo ostaci nekadašnjih rimskih putova. U srednjem vijeku nitko nije gradio ceste, nego su se eventualno samo održavali ti stari rimski putovi. Oni naravno su iziskivali puno veću skrb nego što je to bilo koja politička tvorevina u srednjem vijeku mogla osigurati. Vi da biste održavali sustav cesta morate imati državni aparat, jako državu iza sebe kako je bilo rimsko carstvo. Toga u srednjem vijeku nema, ali ipak dakle ti putevi su još dugo vremena služili. Oni zapravo pomalo nestaju, ja bih rekao, kroz čitavo to razdoblje, ali definitivno, vjerojatno tamo negdje u kasnom srednjem vijeku se zapravo potpuno prestaju koristiti, kada je riječ o našim krajevima. Neredu na kopnu brzo se pridružio i nered na moru. Vandali su prvi od Barbara ovladali pomorskim mještinama. 409. godine, nakon što su opustošili Galiju, vandali su se skrasili u Španjolskoj. 20 godina kasnije, pod kraljem Gajzerikom, vandali su prešli u Sjevernu Afriku. Prvo su bili saveznici Rima, a onda je Gajzerik zauzeo Kartagu, zagospodario današnjim Tunisom i Elžirom i utemeljio svoje kraljevstvo. Uskoro je vandalska flota zauzela Sardiniju, Siciliju i Korziku, a vandalski gusari nadzirali su gotovo cijelo zapadno sredozemlje. Godine 455. vandala je do Rima dovezla njihova flota. Uskoro su i ostali narodi ovladali pomorskim mještinama. U tome je bio posebno vješt dio južnih Slavena, koji se naselio na istočnoj obali Jadrana. Godine 642. preci Hrvata i Neretvana pokušali su se prebaciti s istočne na zapadnu obalu Jadrana. O slavenskom pokušaju iskrcavanja na talijanskom obalu piše langobarski kroničar Pavo Đakon. Kad je Ajo upravljao vojvodstvom Beneventanskim jednu godinu i pet mjeseci, Došli su slaveni s mnogolađa i utaborili se nedaleko od grada Siponta. Oni su oko svojih šatora iskopali skrivene, nadkrite jame i kad je Ajo u odsetnosti Radoalda i Grimalda, nabalio na njih, želeći ih savladati, njegov je konj upao u jednu od tih jama. I kad su slaveni navalili na njega, ubijen je zajedno s nekoliko muževa. Kad je to bilo javljeno Radoaldu, on je, brzo došavši, progovorio slavenima njihovim vlastitim jezikom. Budući da su zbog toga bili militavi za borbu, brzo je na njih navalio, u velikom pokolju uništio i osvetio Ajovu smrt. Pre 642. godine Slovenije nisu uspjeli osvojiti mostobran na talijanskoj obali, ali njihovi potomci par stoljeća kasnije zadavaće i te kakve udarce sili koja se uzdizala u Italiji. Za vrijeme dužda Ivana Patricijaka, koji je vladao od 829. do 836. godine, Venecija će se po prvi put sukobiti s Hrvatima i Neretvanima. O tom događaju u svojoj kronici piše Đakon Ivan, tajnik mletečkog dužda Petra drugog Orseola. Okotog tog vremena došao je poslanik Slavena s Neretljanskih otoka gospodinu Duždu Ivanu i on ga je pokrstio, sklopio s njih mir, premda taj mir malo vrijedio. Okotog vremena zarobe Slaveni Neretljani Mlečane, koji su se s trgovanja vraćali iz Beneventa i gotovo ih sve poubijaju. I nasljednik Ivana Patricijaka, dužd Petar Trandenik, sukobio se s Neretljanima. Petar je bio nepismen, ali odlučan dužd koji je namjeravao poraziti Neretljane i otvoriti pomrske puteve za mletačku trgovinu. Gradio je velike Galije, Helandije, poput grčkih i u trećoj godini vladanja krenuo je u pohod na Neretljane. Đakon Ivan piše. Daj naime dužd treće godine svog duždevanja krenuo s ratnim mlađama prema Slaveniji da bi osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove Zaselak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislavom. Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s Neretljanskim knezom družakom Savez, premda je taj vrlo malo vrijedio, i tako se vratio u Veneciju. Petar Trondenik nije puno postigao, osim što je sklopio mir iz hrvatskim knjezom Islavom. Sljedeće 840. godine ponovo je duž došao s flotom i kod srednje dalmatinskih otoka po prvi su se puta sukobile slavenska i venecijanska mornarica Venecijanci su izgubili. Možda bismo se mogli tu opet poslužiti upravo primjerom Hrvata. Dakle, oni su slavenski narod koji je došao iz prostora u kojem sasvim sigurno nisu plovili morima nego ako, onda samo nekim jezerima ili rijekama. A vrlo brzo vidimo da su se privikli na korištenje mora. To vrlo brzo naravno treba uzeti sa izvjesnom rezervom. Imamo prve prave vijesti o Hrvatskom pomorstvu tek iz 9. stoljeća. Dakle, radi se o gotovo 200 godina o kojima nemamo nikakvih obavijesti mi znamo međutim da su u tom razdoblju stanovnici dalmatinskih gradova imali svoje brodove da su imali pogotovo recimo za Dubrovnik imamo vrlo ravni podatak iz 9. stoljeća da je raspolagao dovoljno velikom mornaricom da je sam prebacio čitavu jednu slavensku vojsku na susjednu talijansku obalu pri opsadi Barija 871. godine dakle pomorstvo nije zamrlo Pomorstvo se sačuvalo zahvaljujući kontinuitetu urbanog života na obalama Sredozemlja, pogotovo je ovdje riječ o sjevernom dijelu Sredozemlja, ali isto tako i na ostalim obalama. Bizant, naravno, kao velika pomorska sila je sačuvao tu tradiciju moreplovstva iz doba Rimskog carstva, jedinstvenog Rimskog carstva, a zapravo nesigurnost putovanja kopnom ono propadanje rimskih putova o kojima smo prije govorili je navelo ljude da se sve više koriste morem i glavna, glavni način prijevoza robe glavni način putovanja biti će upravo morima. Koliko je putnika putovalo po putovima ranog srednjeg vijeka. Broj se naravno ne zna, ali može se naslutiti. Provalama i ratovima koji su od petog stoljeća potresali Rimsko carstvo pridružile su se i bolesti. Godine 543. S istoka u Europu dolazi crna kuga, bolest koja je više od pola stoljeća hara Italijom, španjolskom Galijom, a i ostali dijelu Europe osjetili su nalete bolesti. I za bolesti i ratova nije ostalo puno ljudi. Francuski povjesničar Paul Dijakar ovako opisuje Italiju ranog srednjeg vijeka. Posjedi i gradovi, dotad puni mnoštva ljudi, u jednom Sudanu utonuli u najdublju tišinu zbog općeg bijega. Djeca su trčala, ostavljajući neukopane leševe svojih roditelja. Roditelji su napuštali djecu, dok su im se utrobe još pušile. Ako bi kojim slučajem netko i ostao pokopati svog bližnjeg, njega nije ima tko pokopati. Stoljeće je zapalo u tišinu koja je prethodila čovječanstvu. Na poljima se nije čulo ni glasa, nije više bilo zviždu kapastira. Žetva je uzalud čekala žeteoce. Grožđe je visilo na čokotima sve do nadomak zime. Polja bijahu preobražena u groblja, a kuće postatoše staništima divljih zvijeri. Rani srednji vijek vrijeme i velikog tehnološkog nazadovanja. Francuski povjesničar Jacques Le Goff u knjizi Civilizacija srednjovjekovnog zapada navodi da je to tehnološko nazadovanje ostavilo srednji vijek dugo lišenim svega. Kamen ljudi više nisu znali vaditi, prenositi i obrađivati. Kamen prestaje biti građevinski materijal i ustupa mjesto drvetu. Ceste se više ne grade. Ono što je ostalo od rimskih cesta koristi se, ali se nitko tim ostacima ne brine. Srednjovjekovna cesta postaje staza. A na tim putevima ima znatno manje putnika nego u rimsko vrijeme. Moramo reći kada govorimo o radnom srednjem vijeku da ne raspolažemo nekom vrstom izvora koja bi nam omogućila bilo kakve statistike. Dakle, mi ne možemo govoriti ovdje o apsolutnim brojkama, vrlo teško je govoriti čak i o relativnim brojkama, dakle možemo manje više zapravo pretpostavljati, a tek kada je riječ o razvijenom ili kasnom srednjem vijeku ta slika postaje nešto jasnija. Prvo što se tiče gradova, sasvim sigurno je došlo do velike krize gradova u kasnoj anticiji, ta kriza započinje već sa kasnim petim stoljećem i traje zapravo vrlo dugo. Kada je riječ o našim krajevima, onda moramo reći da je urbani život nestao u potpunosti iz svih područja nekadašnjeg rimskog carstva ovdje kod nas, osim u samom priobalju. Dakle, samo nekoliko gradova na obali i na otocima je uspjelo sačuvati svoj kontinuitet urbanog života. A najveći gradovi, poput spomenute Salone ili recimo Narone, su nestali, prestali su postojati, dijelom zbog toga što su bili izloženi napadima i razaranjima, a dijelom zato jer su izgubili svrhu sloga postojanja izgubivši dakle, mogućnost komunikacije sa zaleđem, mogućnost ostvarivanja trgovačkih veza sa zaleđem, oni su izgubili svoju ekonomsku snagu, smanjeni broj stanovnika više nije bio u mogućnosti braniti tako velike gradove i tako dugačke zidine koje su ih okruživali, zbog toga dolazi do napuštanja velikih gradova i do koncentracije stanovništva u manjim gradovima ili u novo uspostavljenim naseljima unutar možda nekadašnjih utvrda ili recimo u slučaju Splita u dioklecianovoj dakle carskoj palači. U svakom slučaju, dakle, dolazi do velikog smanjenja broja gradskog stanovništva, ne samo kod nas, nego posuda u Europi i taj kontinuitet urbanog življenja je nešto jači recimo u Italiji, možda Južnoj Francuskoj, ali drugdje je zapravo gotovo sasvim gradski život prestao postojati. Gradovi su stradali jer su so svojim bogatstvom najviše privlačili osvajača. A nakon što više nisu imali čime privući osvajače kada se nikakav prije nije mogao izvući iz njih, gradovi se više nisu mogli oporaviti. Trgovina o kojoj su ovisili znatno je smanjena glad je tjerala ljude na selo, a i broj stanovnika znatno je opao. Crkveni učitelj i otac Orozije ovako opisuje svijet 5. stoljeća. Ustred ruševina velikih gradova tek su nam raspršene skupine stanovništva, svijedoka prošlih nevolja još potvrđivale sadašnja imena. Od velike salone najvažnijeg rimskog grada na istočnoj obali Jadrana, odakle su svakodnevno brodovi odlazili za Aleksandriju, Antiohiju i druge velike ruke rimskog svijeta, Gotovo da nije ostalo ništa. Malobrojno preostalo stanovništvo moralo je pronaći novo mjesto za stanovanje. Spličanin Toma Arhidjako ovako je zabilježio legendu o padu Salone i o snutku Splita. A među solinjanima, koji su se povukli na obližnje otoke, neki muš po imenu Sever, čije je kuća bila nad morem dostupova stupova palače. Taj počeo poticati sugrađane da se vrate u domovinu ali kako nije bilo sigurno graditi nastambe među ruševinama staroga grada, savjetovaše im da se umeđu vremenu povuku u Dioklecijanovu palaču, gdje će moći bez velikog straha sigurnije boraviti i barem mali dio svog zemljišta obrađivati. Odnjevši i ukrcavši tada sve što imađahu na otocima, izuzevši životinje, prevezli su se sa ženama i djecom i prispjevši ušli su u prije spomenutu palaču, koja nije bila sagrađena da bude grad, kraljevski dvor. I budući da je palača bila prostrana, počeli su je nazivati Spalatom. I tako je onaj gusto naseljeni, stari, plemeniti grad Salona, zbog mnogih grijeha koje je počinio protiv Boga, spao na takvu bijedu da od onog mnoštva njegova stanovništva nije preostalo ni toliko njih da bi mogli ispuniti građanstvom prostor tog malog mjesta. Na kojoj mjeri je to sve sada utjecalo na broj ljudi koji su putovali iz raznih razloga? Teško je reći, naime, ne putuju samo stanovnici gradova, putovalo je seosko stanovništvo iz različitih razloga. Međutim, možemo pretpostaviti da je opseg putovanja smanjen. No to ne znači da ljudi nisu putovali i da nisu čak putovali na gotovo danas neshvatljivim udaljenostima. Imajući u vidu da su morali ići ili pješice, ili na konjima, da naravno nije baš bilo hotela, posuda i prenoćišta, nego su ti uvjeti putovanja bili razmjerno teški, zadivljujuće je gledati kako su ljudi iz naših krajeva putovali recimo u Aachen ili u dakle, krajeve, krajnjega zapada današnje Njemačke prema Belgijskoj i Nizozemskoj granici, dakle gdje je bilo središte Frančkog carstva. Tamo su morali odlaziti iz političkih razloga kao dakle ljudi koji odlaze na pregovore na carske sabore i tako. Međutim, dolazili su iz tih krajeva k nama ne samo osobe koje su putovali iz političkih razloga, nego i ljudi koji su bili recimo tako intelektualci, znanstvenici vremeni i o kojima nalazimo doduše vrlo rijetke vijesti, ali ipak nalazimo, recimo i za samo deveto stoljeće. Nedavno je upozoreno na drugom kongresu hrvatskih povjesničara od strane jednog mladog kolege, Trpimira Vedriša, na podatak o jednome franačkome teologu, za kojega do sada nismo znali, koji je na samom početku devetoga stoljeća došao iz središta franačkog carstva u Zadar, putovao je dalje prema Carigradu i ostavio je jednu kratku vijest, ali za nas dragocjenu o svom boravku u Zadru, susretu sa tadašnjim zadarskim biskupom, vjerojatno Donatom. Dakle, ljudi su i tim vrlo, vrlo teškim uvjetima putovali i e, na velikim udaljenostima, dakle, recimo od Irske pa sve do Carigrada ili dalje na isto. Srednji vijek bio je i nesigurno vrijeme. Oko 890. godine jednu malu saracensku lađu vjetar je bacio na obale Provanse u Francuskoj. Kod današnjeg Centropea posada te lađe utvrdila se i počela pljačkati to područje. Polvisničar Mark Bloch u knjizi feudalno društvo piše. Njezina se posada za dan posakrivala, a kad je pala noć, poklala je stanovnike jednog susjednog sela. Taj osamljeni brdoviti i šumoviti predio. Tada su ga zvali Zemljom Jasenova, bio je pogodan za obranu. Ti su se ljudi, gotovo u isto doba kad i njihovi su narodnjaci na Monte Arganto u kampanji, utvrdili na uzvišici, usred trnovite šikare, i dozvali k sebi svoje drugove. Tako je nastalo opasno razbojničko gnijezdo. Osim frežisa, koji su opljačkali, čini se da gradovi, zaštićeni svojim bedemima, nisu bili izravno izlognuti nevoljama. Ali sva su polja u okolinite obale bila strahovito opustošena. Osim toga, pljačkaši su hvatali mnogobrojne zarobljenike i prodavali ih na španjolskim sajmištima. Iz te su tvrđeve u sljedećih stotinja godina kretali pljačkaški pohodi. Jedna se družina saracenskih pljačkaša iz tog mjezda zaletjela i do gornjeg toka rijeke Rajne. Niti okolni plemići, niti kraljevi poput kralja Italije ili kralja Istočne Franačke nisu mogli uništiti tu pljačkašku družinu. Uništeni su tek 972. godine, kada su saracinski pljačkaši iz okolice Centropea zarobili opata čuvenog benediktinskog samostana u Kliniju. Tek je tada grof vilim od Provanse uspio okupiti četu dovoljno jaku da pobjedi i istjera te pljačkaše. I u ostalom dijelu Europe nije bilo mirnije. Pljačkaši, bili siromašni seljaci ili vitezove koji su se izdržavali pljačkom i razbojstvima napadali su putnike i naselja. Trgovci tog vremena putovali su smlačevima na sedlu. U svakom slučaju putovati u to doba je bilo puno opasnije nego danas. Izuzmemo li probleme s prometnim nesrećama danas kojih u to doba nije bilo, barem ne u toj mjeri. Ali u svakom slučaju opasnost od razbojnika, dakle čak i u takozvanim mirnim vremenima, dakle u vremenima koji nisu bili obuhvaćeni ratnim sukobima, je bila vrlo velika. Vi možete pružiti sigurnost na području koje je pod nazorom neke čvrste javne ili privatne vlasti međutim ta privatna vlast može isto tako vršiti te iste pljačke dakle ukoliko neki plemić misli da može ostvariti dobre prihode od toga da pljačka putnike na svom području onda će on to naravno činiti Ukoliko ga nitko ne spriječi. Dakle, tek e, sa jačanjem kraljevske vlasti u kasnom srednjem vijeku e, uvodi se više reda, e, sigurnost postaje nešto veća, ali zapravo ta sigurnost, morate znati, u krajnjoj liniji nije baš niti u 19. stoljeću bila jako velika na putovima, bilo je opasno putovati i u to vrijeme, tako da nije tu srednji vijek nešto posebno u, u tom smislu. U srednjem vijeku kazne za prijestupe i zločine znale su biti i te kako teške. U saliskom zakonu, franačkom zakonu objavljenom u vrijeme vladavine Klodovika, u temelji taljerominski moći u zapadnoj Europi zapisane su ove kazne. Za sječenje drugome ruke, noge, vađenje oka, čupanje nosa sto sua, ali samo 63 sua ako je ruka ostala visjeti. Za čupanje palca 50 sua. Ali svega 30 ako ostane visjeti. Začupanje kaži prsta. Prsta kojim se odabinje strjelica 35 suha. Drugog prsta 30 suha. Dva prsta zajedno 35 suha. Tri prsta istodobno 50 suha. Kome te kazne nisu bile dovoljne, primjenjivalo se mučenje, koje je znalo biti i tekako gadno. Žakle Goff piše da će profinjenost mučenja dugo nadahnjivati srednjovjekovnu ikonografiju. Ono što rimski pogani nisu činili kršćanskim mučenicima, po Leglofu su katolički Franci činili svojima. Redovno su se ocijecale ruke i noge, kraj nosnica, vadile se oči, mučilo lice užarenim željezom, guralo šiljaste te štapove ispod ruku i nogu. Kad bi se rane, nakon što bi gnoj istekao, stale zatvarati, iznova su se zadavale. U slučaju potrebe pozivalo bi se liječnika, ne bili se tek izliječenog nesretnika bacilo na dugotrajnije muke. Usproko s kaznama i prijetnjama mučenjem razbojništvo nije jenjavalo. Kopnenom razbojništvu pridružilo se i rašireno gusarstvo na moru. Gusarstvo je zapravo bilo problem na Jadranu, ako sada govorimo o Jadranu, u čitavoj njegove povijesti. Dakle, mi i u predrimsko doba znamo za gusare koji su tada do duše bili smješteni na talijanskoj, obali, a ne na Jadranskoj obali. Međutim, kasnije većina tih gusarskih središta se ipak nalazi s naše strane, jer ona jednostavno pruža veću sigurnost onima koji se pokušavaju sakriti ili pobjeći, nego talijanska strana koja je prilično otvorena. No i kasnije je i s one strane recimo Barije u devetom stoljeću bio vrlo opasno gusarsko središte u kojem su se nalazili Saraceni, dakle Arapi koji su tamo pjačkali. U tradiciji pomorstva na Jadranu jest gusarenje. U srednjem vijeku ti gusari, kao što ste rekli, su bili koncentrirani na području oko ušća rijeke Cetine, dakle, odnosno između Cetine i Neretve, to su bili takozvani Neretvani, kasnije Kačići, koji su od tamo ugrožavali ne samo neposrednu okolicu, dakle susjedne otoke i Kopno, nego su ugrožavali čitavu Jadransku obalu sve do Venecije, dakle pogotovo su istarski gradovi bili izloženi. No kasnije se nije ništa na tome promijenilo, kasnije imamo recimo uskoke koji su iz senja, kombinirali zapravo vojne djelatnosti sa gusarstvom, pa su napadali i one s kojima su otvoreno ratovali, to su bili Osmanlije, ali su napadali i one s kojima nisu zapravo ratovali kao što su to bili Dubrovčani. No, bilo je i na strani Osmanlija onda gusara koji su iz današnjih luka u Crnogorskom primorju opet gusarili po Jadrenu. Dakle, i tu ponovno moram reći srednji vijek nije neki izuzetak u jadranskoj povijesti, a također se mora naglasiti da je u srednjem vijeku takozvani međunarodni faktori, poput recimo pape ili franačkih careva, nastoje intervenirati i nastoje to gusarenje spriječiti kako bi omogućili slobodnu i sigurnu plovidbu Jadrana. Godine 1827. škotski botaničar Robert Brown opazio je da se sitne čestice prašine raspršene u tekućini bezprekidno kreću u istrzanim raznosmjernim zaletima. To je kretanje dobilo po Robertu Brownu ime, Brownovo kretanje. Fizika je to kretanje objasnila kao rezultat stalne vibracije molekula koje pritom udaraju o čestice prašine i odbacuju ih u svim smjerovima. A povijesničar Mark Bloch poslužio se Brownovim kretanjem kako bi opisao neprekidno i raspršeno kretanje ljudi u srednjem vijeku. Putovima srednjeg vijeka kretali su se kraljevi i plemići, svećenici i redovnici, ali oni nisu bili jedini, Mark Bloch piše. Ali na putovima zapadne Europe nisu bili ni pošto rijetki, ni obični i jednostavni ljudi. Bjegunci što ih je otjerao rat ili nestašica hrane, lovci pustolovina, poluvojnici, polurazbojnici. Seljaci, koji su se u da nađu bolji život, nadali da će negdje daleko od svoje prvobitne domovine naći kakvo polje, da ga iskrče i počnu obrađivati. I napokon, na putevima je bilo hodočasnika. Pored njih, značajan dio putnika u srednjem vijeku činjeni su trgovci. Sasvim sigurno, oni koji su sami putovali i trgovali su bili izuzetak. Jer zbog ranije spomenute opasnosti bilo je uvijek uputno da se trgovci udruže, da putuju zajedno u karavanama gdje je onda bilo više ljudi koji su mogli pružiti otpor napadačima ukoliko bi se pojavili kakvi razbojnici. Dakle, kada je riječ o kopnu, onda se pretežito trgovalo tako da se okupljalo u karavane i putovalo karavanama. Najveći dio robe, međutim, se prevozi u morem i morska trgovina je bila sigurno puno, puno intenzivnija nego kopnena trgovina. No naravno, mislim, kada robu dopremite u neku luku, onda roba iz te luke mora ići ipak dalje u unutrašnjost, dakle i ta kopnena trgovina je bila razvijena. Kada je riječ o ranom srednjem vijeku, ponovno oskudijevamo podacima, pa je teško nešto preciznije o tome reći, sasvim sigurno je trgovina postojala jer je nezamislivo uopće da bi funkcioniralo društvo u to doba bez trgovine, ali isto tako sigurno da je intenzitet te trgovine s vremenom rastao. Putovanje kopnom u srednjem vijeku bilo je mukotrpno. Žakle Goff u knjizi Civilizacije srednjovjekovnog zapada piše. Srednjovjekovna je cesta očajno duga i polagana. Pratimo li putnike kojima se najviše žurilo trgovce, uočit ćemo da su dnevno premoščivali od 25 do 60 kilometara, ovisno o prirodi tla. Trebala su dva tjedna da bi se stiglo iz Bolonje u Avignon, 22 dana puta da bi se iz Sajma u Šampanju stiklo do onoga u nimu 11 do 12 dana iz firence u Napolj. Uz zapuštenost puteva problem je bila i nesigurnost koja je vladala na tim putovima. Putnici su mogli biti opljačkani i ubijeni. Poštanska služba koja je u Rimskom carstvu besprijekono funkcionirala, barem do doba barbarskih provala, jedva da je bila poznata u srednjem vijeku. Izuzetak je u pravilu redovita, odpremna služba za dostavu pisama koja je povezivala Veneciju s Carigradom. Puno brži bili su morski putovi. Uz povoljne vjetrove brod je mogao prevaliti i do 300 km na dan. Ali i pomorski putevi bili su opasni. Putovanja su mogle ugroziti očajne bonace ili jake struje. Jean Jeanville, čuveni francuski pisac i kroničar sedmog križarskog pohoda, ovako opisuje put lađom prema Egiptu. da na moru nam se dogodila čudesna stvar. Nađo smo se na obalama barbarije ispred neke posve okrugle planine. Plovi smo cijele večeri i mišlje smo da smo prevalili dobrih 50 milja. Kad li se, iznova nađu smo ispred te planine. I to se ponovilo dva ili tri puta. A takvi su događaji bili zanemarivi usporedbi s velikim olujama i napadima Gusara. Trgovci, koji bi se otisnuli na more kako bi nešto zaradili, dobili su ime trgovci Pustolovi. Joinville piše. Primijetio sam kako je dobrano sumanut netko tko se spreman izložiti toliko opasnosti s tuđom robom, ili pak izložiti se smrtnom grijehu. Jeruvečer liježe, ne znajući neće li se sljedećeg jutra probuditi na dnu mora. Usprokos tom riziku, u ranom srednjem vijeku počeli su se dizati gradovi koji su svoje bogatstvo stekli trgovinom. Na sjeveru Njemačke pojavio se trgovački savez gradova zvan Hanza, koji je potraj 13. stoljeća proširio svoju djelatnost na Flandriju, Englesku i Sjevernu Rusiju. Na jugu na Sredozemlju pojavili su se talijanski gradovi poput genove, pize, amalfije, milana i sjene koji su se također obogatili trgovinom. Ali među njima, opsegom trgovine i bogatstvom, izdvajala se Venecija. Mi možemo, govoreći ponovno o našim krajevima, istaći da je možda jedan od najvažnijih trgovačkih putova u Europi u srednjem vijeku bio onaj koji je povezivao Veneciju sa Carigradom, i koji je prolazio duž naše obale Jadrana. Dakle, naše luke su na neki način bile postaje u kojima su se brodovi zadržavali da bi ili dočekali bolje vrijeme ili preko noći jer po noći se nije moglo ploviti. Dakle, naš, naša obala Jadrana je bila vrlo važna u toj trgovini, čak velim u europskim razmjerima. Ljudi su trgovali na velikim udaljenostima, to su bila putovanja na koja se odlazilo na nekoliko mjeseci ili na godinu dana. Venecijanci su tu prednjačili, ali oni nisu bili jedini, s vremenom su se mnogi gradovi pretvorili u važna trgovačka središta dakle su ljudi odlazili na velike udaljenosti da spomenemo recimo samo Dženovu ili Amalfi ili Pizu dakle uglavnom je tu riječ o talijanskim gradovima ali naravno i u gradovima u današnjoj Španjolskoj ili u Francuskoj pa onda s vremenom i u Njemačkoj ta intenzitet trgovine jača. Jedna venecijanska galija koja bi se puna začine vraćala iz Aleksandrije vrijedila je 200.000 dukata. U srednjem lijeku jedna funta džumbira imala je istu vrijednost kao i jedna ovca. Funta muškatnog cvijeta vrijedila je kao tri ovce ili pola krave. Još u doba kraljice Elizabete stražari na dokovima Londona morali su imati zašivene džepove kako ne bi mogli ukrasti začine. U srednjem lijeku neki su gradovi svoje račune vodili u papru. Porezi i najemnine računate su u tom začin. Vreća papra vrijedila je kao i ljudski život. Začini su bili jedna od najunosnijih roba kojima se trgovalo, ali u srednjem ljeku postalo još nekoliko roba kojima je bilo gdje trgovati. Mi možemo pratiti neke vrste robe koje su prelazile velike udaljenosti, a među njima se ističe roblje, recimo, koje je iz slavenskih zemalja, bilo sa Crnog mora, bilo na razmeđu slavenskog i germanskog svijeta, prevoženo čak recimo do Španjolske ili Sjeverne Afrike. Dakle, čak eto, i taj jedan detalj govori o tome na kojim udaljenostima je roba putovala. vijekovni putevi znali su biti opasni godine 841. na dvoru Karla Čelavog, dolazak jednog poslanstva izazvao je veliko iznenađenje. Naime, to malobrojno poslanstvo došlo je iz akvitanije i nosilo je kraljevski nakit. Iznenađenje je izazvala činjenica da tu malobrojnu, slabo naoružanu skupinu nitko nije napao i opljačkao tijekom njezinog puta. S druge pak strane, pisac anglosaksonske kronike ne pokazuje nikakvo iznenađenje kada piše da je 1061. godine Tostiga, jednog od najuglednijih engleskih plemića, skupina razbojnika opljačkala pred vratima Rima. Pored opasnosti na putu, neugodnost za putnike predstavljala je činjenica da često nije bilo dobro konačišta i odmorišta. Što se tiče mjesta na kojima se putnik mogao skrasiti da se odmori, Uvjeti sasvim sigurno nisu u srednjem vijeku bili ni približno tako dobri, pogotovo u ranom srednjem vijeku nisu bili tako dobri kao dobar rimskog carstva koji je imalo sasvim razrađeni sustav. U ranom srednjem vijeku vjerojatno bi putnik mogao pristojno konačište naći u nekom samostanu koji se nalazi uz put. Mogao je vjerojatno u nekom gradu naći neko prenoćište na otvorenim cestama toga uglavnom nije bilo. Dakle, možda se to počinje ranije javljati i sigurno se počinje ranije javljati vjerojatno u razvijenijim krajevima u zapadnoj Europi ili Engleskoj kod nas nešto kasnije. No, s vremenom se i tu uvjeti poboljšavaju, dakle i tu se stu, otvaraju neke gostionice gdje se može i prespavati i vjerojatno se i kod seljaka moglo negdje u štali prenoćiti. To su bili dakle, uvjeti kak, s kakvima su se susretali ljudima. Godine 813. u mjestu padronu u Španjonskoj je otkrivena grobnica. Tvrdilo se da je u grobnici pokopan Svet Jakov, apostol koji je 1944. godine postao mučenikom u Jeruzalemu. Prema legendi, kosti apostola Jakova prenesene su u Španjolsku i tamo pokopane. Otkriće apostolove grobnice postalo je središte okupljenja krašćanske Španjolske, koja je tada bila svedena na tanko područje na sjeveru Iberijskog poluotoka. Ostatak poluotoka okupirali su Mauri. Alfons II. od Asturije podigao je iznad grobnice crkvu. Alfons III. zamijenio je tu crkvu većom i tako je nastao Santiago de Compostela, najvažnije kršćansko svetište srednjeg vijeka nakon Jeruzalema i Rima. U srednjevjekovnom tekstu Zlatna legenda opisuje se kako je jedan hodočasnik putovao do Santiago de Compostela. Oko godine gospodnje 1100. neki Francuz ode u Santiago de Compostela sa svojom ženom i sinovima. Dijelom nastojeći skloniti se od zaraze koja je pustošila njegovom zemljom, Dijelom želeći obići grob sveca. U gradu Pamploni umre mu žena, a njegov mu domaćin opjačka sam novac, uzevši mu čak i kobilu, na čim je leđima vodio djecu. Tada ubogi otac posjedne dva svoja djeteta na ramena, dok je ostale vukao za ruku. Naiđe neki prolaznik s magarcem i sažali se nad njim, te mu dade svog magarca kako bi uzmogao od djecu posaditi na leđa životinje. Stigavši u Santiago de Compostelu, Francus ugleda sveca koji ga upita da li ga prepoznaje i reče mu, Ja sam apostoljakom. Ja sam ti dao magarca da dođeš ovamo. Ja ću ti ga ponovno dati da se uzmogneš vratiti. Ali kako piše Jacques Lagoff, nisu svi imali svog čudesnog magarca. Ljudi su radije birali putovanje rijekom kada se moglo birati. Neki su se odvažili na putovanje morem, pogotovo trgovci i hodočasnici. Međutim, moramo reći da na nekim važnim putovima, a to su prvenstveno bili putovi kojima su se hodočasnici kretali do važnih središta hodočašća, poput recimo Santiago de Campostele ili poput recimo Ahena, Rima. Dakle, na tim pravcima je bio razrađen sustav na kojem gotovo bismo mogli reći da bismo im i danas mogli pozavidjeti. Naime, kada gledamo, a vrlo je dobro dokumentirano kako su hodočasnici i iz hrvatskih zemalja odlazili u Ahen i u okolno svetište, dakle u trier recimo i neka manja svetišta tamo u okolici Ahena, onda ćemo vidjeti da prvo taj put je bio vrlo dobro isplaniran, suda su bila gostionice mogućnosti prenoćišta organizirana prehrana, Išlo se tako daleko da su se, kada su se počeli štampati vodiči, dakle krajem 15. stoljeća, da su se tiskale više jezične knjige sa prijevodima nekih osnovnih rečenica koji su potrebni za konverzaciju. Dakle, doista se radilo o pravom turizmu koji je bio jedna važna privredna grana. No prije toga, naravno, uvjeti nisu bili tako jako dobri. Kod tih hodočasničkih pravaca moramo ponovno spomenuti našu obalu, jer se duž naše obale išlo prema Svetoj zemlji, prema Carigradu i onda prema Svetoj zemlji, pa su onda i naši gradovi već u to doba sudjelovali u tom turizmu, iako iz nekih putopisa sačuvanih iz kasnog srednjeg vijeka možemo saznati da oni su baš svi putnici bili uvijek jako zadovoljni sa ponudom u nekim od tih središta, neki drugi su opet bili zadovoljni kao i uvijek. Rimski nije se mogao pohvaliti tehnološkim napretkom. Ceste su bile loše. One koje su ostale iz rimskog vremena propadale su. Nove se nisu ni gradile. Zato nije bilo tehničkog znanja, ni materijala, ni vlasti ili poduzetnika koji bi organizirali gradnju tih cesta. Morem su plovile flote male tonaže, tek se u 12. i 13. stoljeću na sjeveru Europe počinju javljati teži brodovi. To su hanzatske koge koje prevoze drvo i žito. Na jugu Venecije počinje graditi svoje galije ali rijetko koji brod prelazi 200 tona. U 20. godinama 14. stoljeća prva trgovačka sila Venecija na trgovačkim putavima ima 25 galija. Konvoji koje Venecija šalje prema Engleskoj i Flandriji opremaju se jedan put ili dva put godišnje i sastoje se samo od dva ili tri broda. Ni na kopnu stanje nije bilo drugačije. Pored čovjekovih nogu najraširenija prevozna sredstva su životinje i loša kola, govori profesor dr. Neven Budak, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Što se tiče toga na kojim životinjama su radije putovali, sigurno je konj bio najbolje prevozno sredstvo, bolje od magarca ili bilo čega drugoga, ali konji su da kako bili skupi i konji su se mogli priuštiti oni koji su imali puno novaca. Većinom su ljudi hodali pješice. To je bilo zapravo osnovni način putovanja kopnom. Postojala su i kola, ali kola su bila vrlo teška. Nije odmah izumljen kotač sa žbicama, nego su bili puni drveni kotači. To je sve bilo vrlo teško. Kola su znala zapasti u blato, to, je, to bi stvaralo probleme. Tako da čak su i trgovci radije prevozili robu na konjima i mulama jer su na životinjama mogli preći i putovima kojima kola nisu mogli. Poštovani slušatelji, slušali ste povis četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glasmeni urednik Maro Market, tekst čitao Tomislav Baran, emisiju snimila Nikolina Ćulum, a emisiju redio vodio Darije Špelić. Lijep pozdrav i doslušanja.